jambo la msingi ni sisi kuzitumia fursa vizuri ningone mafursa hizo ni sisi kujifunga vizuri katika jambo la ibada bila ya kuchoka kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah Subhanahu wa ta'ala kwa ikhlas kwa hiyo usiku katika siku 10 la mwisho hili sisi si kucheza jiangalia una miaka mingapi na una mpango gani kuna watu kumliwao ni mdogo lakini wana mambo ya mustakbali makubwa wanayotarajia mustakbali hujengwa tangu mapema watu hawakurupiki mambo Taka kujua kwamba watu mambo hawayakurupiki unatakiwa yaandalie kuna watu hapa leo Wanataabika wanatoa juhudi kubwa ingawa nasikitika na kujuta kwa vile vilivofutu na wakati ulivyopita hawakuna watu wao kuna mambo yamewapita mtu atatamani natamani mimi basi ningekuwa hivi na hivi na hivi nisingefanya hivi na hivi na hivi na hivi na pingine ni mtu ana miaka 30 35 40 lakini tayari aona kwamba ameshachelewa ameshapita Nimeelewa. Sasa wewe kama uko hapa na unasikia maneno haya na umri wako ni miaka 14, 15, 17, 20, 25 na wewe usubiri uje ujute kama alivyojuta, anavujuta baba ako au mjomba ako au kaka yako au mtu mwingine kwa kwamba mimi nimepitwa na late ningejua mapema ningefanya kadha wa kadha wa kadha ili niwe kadha wa kadha maana nasema kuna watu wanatarajiwa kutengeneza mustakabali wao na wakati wanao, fursa ndio hii kuna watu watakuyadiriki yaliyopita kwa kiwango fulani na wanaweza kukidiriki kiwango hicho na kuyashawazisha makosa kwa sababu Simba sana lakini panahitaji nguvu kubwa na msaada wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kweli kapitwa lakini anaweza kuyafunika yale na lakini laki hali fulani na bidii na ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama wewe ni katika hao fursa ndiyo hii wakati ndiyo huu utumie na kuna mwingine kwa namna walivyopitwa aona kwamba sitaweza tena kuwa kama fulani au kuwa kama kitu fulani au kufikia mahali fulani lakini angalau nifikie kwenye hali fulani hiyo ni fursa pia nimeipata ni fursa na mwingine aona hapa nilipofika alhamdulillah ningefanya bidii ili nipate mwisho mwema basi na nayo ni fursa sababu kuna watu wameondoka hapa duniani hawakutanaba juu ya fursa hii walikuwepo walikuwa kama sisi na Ramadhani walikuepo hii Ramadhani ya kwanza shekha wana sio ya tano wala ya kumi wala 30 Ramadhani zimepita nyingi tuna watu walikuwepo lakini je wale fursa Yani tujali ndio wewe sasa ushaundo uko ume sasa. Utacheza kama ulivyocheza mwaka jana. Haiwezekani. Basi tangu mwanzo wa Ramadhani umecheza, umekuwa mvivu, uenda huku, warudi mambo yako hayaishi kwa sababu una mipango mingi. Tuna mipango, kinachotuharibia sisi ni mipango. Tuna mipango mingi sana wajua, wajua bwana wajua. Ramadhani mosi, 2, 3, 4, kumi, 10, tano 20 mambo yako vile vile. vile vile bali vile vile 23 25 leo 27 bado unapomua fursa unayo basi utakwenda vile vile kama unakwenda ramadhani mosi na ramadhani pili yani hubadiliki wewe ubadilisha iftari tu umealisha hiki hiki ndivyo basi yani wewe mwenye hubadiliki ndio yani una mpango wote hivi bisho shirifika ni mtu wa kabisa hakuna kitu muhimu kwa binadamu kama kuitumia fursa anaoipata vizuri kuna watu kwa lillahi alhamdulillah Allah niwafikishe huo wanazitumia fursa vizuri na siku zote kiitumia fursa yako vizuri utafanikiwa kwa ni ya Allah lakini ukicheza na fursa huwezi kufanikiwa Sasa kuna mabingwa wa kutumia fursa za mambo ya kilimwengu Akipata fursa katika jambo la kilimwengu basi huyo kisha itumia Lakini katika mambo ya akhirah yake yeye ni kaslan nambu ya kwanza Ni jitu zembe kwenye kwenye kwenye namba moja Haoni kwamba kuna televisheni wajalo mimi niko sawa Simadao kuna msikivu swahili Si mheshimiwa. Nasaliminte. Si kumekufa Ramadhani? Sili kufunga. Ramadhan. Nini basi? Ndio ndio kashatoshika la hilo. La, jambo ni kubwa zaidi kuliko hivyo. Jambo ni kubwa zaidi kuliko hivyo. Tutumieni fursa zetu vizuri. Tuna mambo mengi huko nyuma yalitupikitikia katika maisha yetu. Tumeyasahau Allah hajasahau. Sema urudeshwe. Uno hakika umesamewa? kama wewe ni mzee unataka niseme mzee una miaka 60 ni mzee tayari sawa au una miaka 70 au 80 wanakumbuka yote waliyofanya tujaliwa yakumbuka una uhakikaumesamewa yote yote kwa sasa hivi alhamdulillah acha nipambane na hicho jisemu kilichobakia aliyopita chapter cha samewa una uhakika Una miaka 40, una miaka 50, una kwamba yale yaliyopita yote hata ukifa leo wewe bwana huna neno tena. Kwa sababu ushamalizana na mula wako. Una uhakika jambo hilo. Au unasubiri Ramadhani nyingine, kwamba ikija hiyo nyingine sasa tutengeneze. Hakuna mtu mjinga kama wewe. Tena fanya mjinga mbingwa, ni mpumbavu kama wewe kwa sababu wewe wajua kwamba yakini kabisa kwamba fursa ya wakati waka, ujao wembele haiko katika mikono yako na hakika kwamba uwezekano wa kufika ukawa ni mdogo naweza kuambia una tisini kwamba utafika Ramadhani ijayo asilimia kumi tu tumwachia Allah sasa kama una fikra hizo unajua ni muflis kwa sababu mauti ya kuakrabu ila ahadikum min shiraki naani kifo kiko karibu zaidi na mmoja wenu kuliko pale anapoingiza kidole chake kwenye kamba ya kidole chake kifo kiko karibu na wewe wala hujui utakufa lini usije kaangalia nina misuli na afya kuna ajali sheikh hawa kuna konda mina diet nini ko sawa mazoezi bado kipya kuna vifo vingine sio lazima si lazima afya tu kwani watu wangapi wamekufa kwa ajali na afya zao ni nzuri tu au wamekufa kwa matukio mengine mwingine haumwi wala nini kafa tu usingizini kalala hakuamka tuuamsha amsha vipi ah vipi na tuamsha daktari habari hospitala ah, hapo alishakufa siku nyingi saa nyingi habisi sababu sasa kujipa matumaini labda mi Ramadhani ijayo mimi nitafanya vile labda kama una uhakika kwamba ushamaliza mambo yote sasa sasa hivi usubiri kifo hakuna mwenye uhakika huu sasa kama hauhakika huo haupo hii fursa tulioipata usiku kama waleo na Ramadhani kama hii nasijazo ni kuweka maazimio tu kwamba mimi basi narudi kwa mula wangu kuomba msamaha ukajuta kwa uliofanya wale uliofanya unajua mwenyewe na Allah anayajua na mingine umeyasahau lakini imethibitiwa na, na utakwenda kuyakuta siku ya kiyama Hebu tafuta kipembe umlilie Allah Subhanahu wa Ta'ala ayafute yale. Lakusamehe kwa maana kwamba utubu Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala tutakio turudi kwake kukosa ni tabia ya kibinadamu ndio maumbile yake. Upungufu ni katika maumbile ya mwanadamu. Na Ndiyo maana tukaikuwa huu mlango wa sisi kurekebisha tunachokikosea mlango huu upo sasa ukakaa katika nafasi yako peke yako ukayakumbuka uliyoifanya ukamwomba msamaha Allah ukajuta kwa nini nimefanya hivi imetokea hivi kwa nini nimefanya hivi mimi nimemkosea Allah subhanahu wa ta'ala ukalia juu ya makosa yako ukakiri makosa yako ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha na ukapitisha kwa dhati kabisa katika moyo wako kwamba mimi sirudii tena makosa haya na Allah nisamehe nisaidie mimi nisirudi katika madhambi haya alafu kwa kithirisha amali amal kwa kithirisha kwa mtaka msamaha Allah ukamtakasa Allah kwa tasbih la tahleel subhanallah alhamdulillah la ilaha illa Allah Allahu akbar astaghfirullah wa atubu ilayh kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wingi wa swala katika nyakati za swala za faradhi ukasimamia katika swala za faradhi katika nyakati zake swala hazikupiti kizembe swala za sunna ukajitolea sadaka ukajitahidi kuzungumza maneno mazuri kuwasaidia wanyonge na wengine na wewe ukajitahidi kujifundisha katika dini ya Allah yali mabadiliko ya sayikali yanaonekana kwa vitendo pia. Mtu huyo niombe msamaha lakini ukawa atenda amali njema. Illal ladhina amanu wa amalu ssalihah. Lakini tukua vile vile, vile vile maisha yako yako vile vile, yani juzi na mwaka jana na miaka mitano na leo na kesho yako vile vile, hisi sawa. Si yana mazuri. Ko nikatujirikishisha sasa fursa hii jamaa utakuja kuijutia hii hii fursa tunaipata tutajuta na maneno tuambiana tusikizane lakini tukifumba macho tutajuta tuitumie ni fursa hii kuna wenzetu wengine hawakumbuki wala hawapati watu wa kwa sababu hawako katika vikao kama hivi kwa kwenye vikao vingine au bahari nyingine au bahari nyingine kabisa kama sasa Allah wewe amekutia nguvu na imani mpaka ukawa umekuja katika sehemu kama hii ukakaa Ukayasikia maneno kama haya vipi wewe sawa na yule na ujifanyanishe na yule mwingine wewe chakufanya kufanya sasa hivi baada wewe kulifahamu kuli, kuli, kuli hili uwe na bidii sasa kumfanya mwenzako, rafiki yako ndugu yako jamaa yako umrudishe katika mstari atoke kule aende katika mstari wa sawa Jamaani sasa tutumie fursa hii kuwa nasihi na kuwalingania kuamrisha mema na kuakataza maovu kwa wenzat. Kwa usulubu leo mzuri tu. Kwa sababu hata wewe pingine ulikuwa kama yeye au zaidi yake. Kwa hiyo tujipindeni jamani usiku leo kwa ajili ya ibada. Tumuombe sana Allah Subhanahu wa Ta'ala tujiombee sisi, tuombee wazazi wetu, wazazi umetangulia katika haki. Mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wale wote waliokufa waislamu, waombe wazazi wako katika dua zako, kwenye zako. Allah asamee. Awanyuye, aweondoshie adhabu ya kabri, asinyuye daraja zao. Walwa, Nawa, na waislamu kwa ujumla. Omba, yaombe nafsi yako khairi na waombe ndugu zako na jamaa zako. Waombe wale wa dhaifu, wale ambao bado hauja pato na uongozo kama waombee Allah waongoze na la malaika walitikia doa ile kwamba ya rabbi ni kama kama hifo jambo kubwa ya rabbi lake mtengenezee ya familia yake mtengenezee ya maisha yake waombea ya na malaika na ya wewe ya rabbi na kama vila fanya, fanya katika na jambo la maombi ni jambo kubwa sana hotuba moja iliyopita hapa nadhani au ya kabla yake iliyopita tuliambiwa hapa kwamba watu wako tayari kukesha kwa ajili ya mipira hilo ni hakika kabisa watu wanakesha kwa ajili ya World Cup kuna watu wanakesha kwa kwa ajili ya ngumi usiku kucha asubiri ngumi ambazo zitapigana usiku wa saa 8 au saa kumi alfajiri atakaa macho na wengine watatafuta vitu vya kuwafanya wakibaki macho kama ni mirungi sifuna mirungi mgie atakunywa kahawa atakunywa basi limradi wanasubiri waangalie michezo hiyo na upuzi huo na wengine ukesha kwenye vijanvi mpaka asubuhi kwenye vigodoro mpaka asubuhi wala Allah subhanahu wewe ushindoke kukesha kwa ajili ya jambo la le, ibada na kutengeneza akhiraka kwamba unayakini kwamba wewe ukifa tu utaingizwa kaburini. Mbona wale wanajuhudi katika mambo yao? Mambo ya kwa mtu anajuhudi dai. Watu hokesha wa mpaka saa 2 za usiku saa tisa. wala kula mirungi tu. Waweka hapo na nini zao mirungi tu anakula. Sasa ni hii fursa jamaa. Wakati si wao. ila tosha haya nafsi yangu na kukukumbusha ndugu zangu kwamba ramadhani ndo kama hii zake siku ni chache hakuna kitu tena lakini tukithirisheni ya amani. hizi za tarawih hatta lahu atakae simama pamoja na imamu mpaka imam atakapomaliza swala so, ikaisha alaandikiwa kwamba amesimama usikuche sasa umesimama na imamu baada ya hapo Umesimama ukasoma Qur'ani ukaomba duaa ukafikiri mpaka alfajiri ukaswali alfajiri Nijamu, siyamu, njimu, njimu Sisto, tarajia, ni jambo sio jambo dogo jambo kubwa sisi tunatarajia hizi ni amali tunatarajia Allah anatukilipa na kila mmoja atalipo kwa kadiri ya vile alivyofanya ile amali lakini tutarajie kwa sababu tutajitahidi twende juu ya mwenendo aliyokwenda nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na yoyote tukiifanya amali katika amali hii za dini na matendo kinyume na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hatari yake kubwa ni kwamba hata Hizi sio za starehe sio za libo hizo furugu furugu hizi sio za mtume sallallahu wa wasallam sisi sio kama toa hukumu watu la mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd atake tenda amali yoyote ambayo haiko katika mafundisho yetu hiyo itakataliwa itarudishwa leo watu waswali swala ya tarawih mbio kulikweli bokwa be love I hii mbio ya nini hatuzungumzii tofauti baina ya raka 20 na raka 8 huu mtindo wa hivi bila kushuh biu biu mpaka wengine watapika kwamba leo nimekula sana siwezi bora nitakula kufika bora namna wanavyopelekwa sasa hii maana Na kuna kipindi nyuma kuna imamu aswalisha hiyo Qur'ani sio hii tunayojua. Mbona huyu ni imamu wa Muendokasi. Hajasiiwa hivi jambo haliende namna hii Qur'ani namna hii la hawa Ya Unajiona unafanya vizuri. Na wakiwa watu wengine. Siku moja niko nimeswali bisikiti mmoja. Akasimama shekhe mmoja wakikurafi, Ah, mshekhe kwa kisufi, mtu wa khurafat. Leo Uislamu biswali tarawehe, tarawe, raka, 20, ama wahabi. Ama wahabi shinda, raka Ni uvivu tu, uvivu tu. raka anani kwamba wao ni watu ibada kulikweli kwa, wow, kwa sababu wa swali Lakini hawa hawa hawa, habi, hawa ni wavivu tu wa swali so, kwa YouTube labda yimeche, imechezewa. niko mwesikia, mweshe, ya kusema unajisembea kweli. Hii hii ya Mtume so Hizi speed na hizi mbio hizi Wow, si simaskia. Kwa sababu sio kwamba waswali kwa kificho labda. Wao okay, kiaenda tu save kwa waswali watu. Ah kaangalia utalema waswali. Izombio zinazopelekwa hapo. Jamu kwa taratibu watu wasome Qurani, Qurani isikike, isio sawa. Kwa sisi sio si, tunaoga thawabu pole watu dhambi lakini yale yalelezo kwamba hili ni sawa na hili si sawa tunayajua yameshawekwa yame wazi sio sisi tunye funguo za pepo wala za moto kwamba hao tuta na moto sio sisi Allah lakini kila kitu kimesemwa wa ukisema leo kwamba yule ni kafiri na ni pepo yule na moto yule yule si mimi au kwa kwako wewe Firauni atakwenda peponi Firauni لو kusema kwamba hendi peponi atakwenda motoni basi wewe unafungua pepo na moto si? Taani kwa mujibu yale mafunzo yaliofundishwa ukifanya hivi utapata hiki ukifanya hivi utapata hiki. hili litakupelekea kwenye moto na hili litakupelekea kwenye pepo si kwamba wewe wamiliki kufunguo na mtu, sisi hatuohukumu watu fulani yule, fulani bini fulani katika maandiko kwamba atakwenda motoni au peponi. Hatuwezi kuohukumu kwa atakuwa peponi wa la motoni. Kwa zao. Lakini tunaweza kuohukumu watu kwa matendo yao. Atakie kufa katika hali hii, huyo ni katika watu wa motoni. Atakie kufa katika hali hii, atakuwa peponi. Na wale wanaotenda wema tunatarajia insha Allah kuwa ni katika watu wa peponi katika Uislamu. Nasallu Allahu alayhi wa salamu. Mnaifusha maneno lakini lengo langu mimi nilikuwa ndio ku, kuwakumbusha tu ndugu zangu kwamba tutumie hii fursa yetu vizuri leo, kesho na kuendelea katika kufadhilisha ibada na kumuomba Allah Subhanahu wa ta'ala uende Allah akakubali kak, kak, maombi yetu. Tukaingizwe na sisi katika kundi la watu wema kuingia katika jannah na tukiepushwa na moto Allah Subhanahu wa ta'ala hilo ndilo mbali mimi nikusudia malengo yangu yote hayo lilikuwa lengo ni hilo kama litakuwa limeeleweka lengo hilo na tuka likatufaa tukaifanyia kazi basi khair sallallahu alaihi wa sallam wa fakkalallahu iyyakum limaa yuhibbu wa yarda subhanakallahu wa bihamdika wa shahadallahu ilaha